Goddag og velkommen til Kampen om Amerika, programmet om amerikansk politik for os her på kongressen.com. Anders Agner. Ja, yeah. ja. Så kører vi. Så kører vi. Vi er nemlig nået til tredje afsnit i vores sommerserie af, hvordan det står til hos de forskellige dele af det politiske establishment. Oh ja. Yeah. Oh yeah. Øhm, De sidste to uger, der har det jo været, været højkarakter. Der det er gået vi, godt. Der er blevet vinde i. Vi arbejder også nedad, skal vi ikke sige det på den måde. Nu. Vi startede hos Biden, og regeringen det var, det var tæt på et 12-tal. Så lå vi og dansede omkring et, en lille tiger hos Schumer og Pelosi. Pelosi. Ej, vi er jo enige om, at de har gjort det godt. Det er går godt hos demokraterne. Vi er nået til minst, man kun er Kevin McCarthy i dag. Og skal vi ikke bare sige, at der er en grund til, at de to herrer selv er presset ud? Og det må man sige. Det er lige så strålende, som det går for demokraterne så jamen lidt går det for republikanerne. <laughs> og lige så grund, der er til, at både Schumer og Pelosi tager sig en, en stor drink i, i sommersolen. Lige så stor ja. grund er der til, at både McConnell og McCarthy henter en træve, fordi det, er, <laughs> det går virkelig godt. Og de har, de har ikke styr på det, og de især fra McConnells side er hovedbruddet øh, meget kompliceret, fordi for det første er han blevet sat uden for øh, den position, han allerede har haft i overvis, nemlig ved ham, der bestemt. Øh, det er han ikke mere. Hele hans øh, gamebook faldt på jorden få dage inden i 2021. Han troede, at han skulle tage hul på et, øh, et nyt år, hvor han igen var flertal i signalet. Det skete så ikke. Uh, han har set for at han kunne gøre lidt rigtig sur for Joe Biden. Det kunne han så ikke i den skala, han havde håbet. Og så er han så samtidig også blevet uvenner med Kevin McCarthy, eller i hvert fald blevet tilpas uenig med Kevin McCarthy om, hvad er det egentlig, vi skal? Uh, og uh, det, det, altså, det er altså et kaos. Ja, og så synes jeg, at der, for at bakke det op, du siger, uh, det er, at... Uh, altså, hvis vi lige kigger på Mitch McConnell til at starte med, så er der jo to andre ting, der er i virkeligheden de hænger sammen, men der som... Uh, eller tre ting i virkeligheden, som, som jo er gået galt for ham. Det ene det er det her med, at han jo hele tiden skal have videt, at Donald Trump, som nok er den mest magtfulde mand, eller i hvert fald den, i det republikanske parti, stadigvæk eller, har mange lytter til, mange ja, ja. vælgere lytter til, i hvert fald, af, hvor, at han er en kæmpe idiot, rent udsagt. Ja, ud. han burde ud. Han Han er både udulig og doven og dum og en forræder og ikke-amerikaner og... Republican in name only, og alle mulige grimme ting. Ikke? Ja. Det er den ene ting. Det, det bliver ens liv jo ikke nemmere af. Så vil man godt sige, så er Mitch McConnell jo en mand, der plejer at være god til at, at, at space sådan noget ud, eller udelukke sådan noget. Men problemet er, at han har jo så haft, så har han jo prøvet at genoplive sin gamle Obama-strategi, som i virkeligheden bare handler om at være så træl som overhovedet muligt, ja. og aldrig sige ja til noget som helst. Så hvis de andre ikke kan få gennemført noget, så får man jo magten på et eller andet tidspunkt. Det lykkes jo så heller ikke. Det virker heller ikke. Det virker heller ikke. Og så kan man sige, fordi ingen af tingene lykkes måske, så er han faktisk også begyndt at miste opbakningen i sit eget bagland jo. Og hvis man ligesom uden at foregribe, at vi skal lave det program senere på sommeren, så er det jo sådan, kan man sige, at han har, han har stadigvæk kontrol over noget af partiet. Men han har jo en fløj, der i virkeligheden er mere Trump-republikaner, som synes, han er en idiot. Og så ser vi og det dykker vi jo ned i nu, senest omkring infrastrukturreformen. Han har simpelthen en gruppe senatorer i det republikanske parti, der ikke gør, hvad han siger. Ja. De laver aftaler med demokraterne. Ja. Det er jo vanvittigt. Ja, det er... Det er helt sejlet for Mitch McConnell, og Kevin øh, McCarthy, han ved en helt anden retning, og øh, der er ikke styr på noget som helst. Der er ikke noget styr, styr på noget som helst. Det her, det er øh, kampen om Amerikas sommerserie. Vi kigger på, hvordan det står til med de forskellige politiske grupperinger i USA i dag om ledelsen. Den parlamentariske ledelse, hvis man kan kalde det det, i det øh, republikanske parti. Velkommen til. savner, ind, vi lige gør status på Miss McConnell og Kevin McCarthy og alle deres genvordigheder, ja. alt det, der er gået galt for dem, og alt det, der ser ud til, at det gået galt for dem, så er det jo vigtigt at sige, at sådan nogle ting som dem her, og utrolig meget andet, kan du læse mere om på kongressen.com. Men det kan du kun, hvis du bliver medlem. Og det er jo bare en god grund. Giv Jamen, mig lige må øh, der er... tre mere. Jamen, du støtter ikke bare den journalistik, vi laver. Det synes jeg også selv er en rigtig, rigtig god grund, for ja. god journalistik koster penge. Det må være den vigtigste grund. Du kan få lov til at være med til at støtte, at vi laver Kammeramerika. Det er jo så en anden rigtig god grund. Du kan læse alt det, vi udgiver en besightet hver eneste dag. Det er den tredje god grund. Hvis du skal have den fjerde god grund, der er vores masterclass. Og den næste masterclass, vi har, det er den 17. august, hvor at undertegnet sammen med vores øh, nye erhvervsregatør, Tine, skal øh, brief lidt om, hvad kommer der til at ske i den kommende sæson i amerikansk politik og i amerikansk erhvervsliv. Så det er altså bare... En lille håndfuld rigtig, rigtig god på grund til, at man skal blive medlem af kongressen, og vi bliver så glade, når det sker. Så skynd jeg at gøre det. Ja, og så er vi jo nået til øh, uge 28 øh, her i sommerferien. Det betyder også at tour de france. Det synger på sidste vers. Ja. Der er ikke øh, mere fodbold. Det vil sige, at du skal altså finde noget og øh, ud og sidde i øh, forhåbentlig solen, bare sådan lidt i skyggen, med en øh, køle beverage, efter eget valg. Og så har vi jo gjort det sådan, at vi har simpelthen fyldt kongressen med alle mulige gode sommerserier. Og i en af de sommerserier, der er der faktisk også playliste med musik. Så ud, når du er færdig med at høre koa, så kan du, sætte, du, den playlist, kan du sætte den playliste på, og du kan læse om, for nummer, der går og så kan du læse nogle af de utrolig mange andre fantastiske sommerserier om alt fra klimaforandringernes indflydelse i de enkelte amerikanske stater til en fuldstændig underlig serie om alle de stater, der ikke er blevet til noget. Ej, det er da fantastisk. Men alt det kan du læse, det kan du kun, hvis du bliver medlem af kongressen, og det foregår, som sagt, ved at gå ind på kongressen.com. Yes. yes. Nå, Anders Avner, inden vi lige kaster os ud i listen til de her to mennesker, prøv lige at uddybe det her med, at Kevin McCarthy vil en anden retning end Mitch McConnell. For det er altid lidt Mitch McConnell, vi fokuserer på, men hvad er det, Kevin McCarthy vil? Jamen, Kevin McCarthy har, øh, har bestemt sig for, øh, i hvad han selv må mine af et syn, at vejen til, han får hammeren, ja. det er, at øh, han nærmest har sure sig selv fast til Trump. Ja. Øh, og at uh, satte sig på, at, uh, at Trumps genopstandelse også betyder hans vej til at blive speaker mm -hmm. i huset. Dybest set ved at sige, at alt hvad Trump han siger, det er det, jeg siger. Alt hvad Trump han vil, det er det, jeg vil. Alt hvad Trump gør, det er det, jeg gør. Og øh, det er ikke helt sådan, at uh, Mitch McConnell ser på tingene, men McCarthy han kører den rimelig straight. Han har også været en tur ned i Marlagu og kørs ringen og så videre. Altså, det det, det kommer ret godt præcis. Det, det er fuldstændig... Uh, ja, master. Det nu skal jeg gøre, hvad du siger. Og det er det er den linje, han har valgt og det er den måde han kører huset og det er også det vi har set i forhold til um, altså Dallas Chainy, som vi også taler om i løbet af foråret her. Ja, det var dengang, altså i starten virkede det faktisk som om Kevin McCarthy havde en ryggrad. Jamen, prøver. Altså, Kevin McCarthy var i en længere periode mand, man egentlig anså for, at blandt de mere sådan, moderate. Skal vi ikke bare sige, at manden har taget det, man kalder en parlamentarisk rejse på meget kort tid? Det øh, Der, der er blevet der blev drejet godt mod højre. Øh, og nu har han jo så endt ude i armene på Trump. Mm. Æh, det er tydeligt, at øh, han... Altså er gået all på den kurs her, fordi Liz Cheney-håndteringen viste det i hvert fald, fordi hun gik jo i rette med, med Trump og øh, dermed også i rette med McCarthy. Og så blev øh, konsekvensen den, at hun blev fuldstændig øh, frataget. Alle sine poster, alle sine ordførerskaber, alle øh, sine plads i ledelsen osv. kylet ned på bagerste række, fordi det må man ikke. Nej, og der synes jeg jo faktisk, apropos Kevin McCartys rejse, der var det jo sandt, at det her, den her proces kørte jo allerede. I slutningen af januar første gang, yeah. fordi der var hun jo allerede ude at sige, at uh, Trump var en uh, galing, yeah. altså det var ikke det hun, ord, hun brugte, men det var, ikke det, var, det var ikke pænt, det hun sagde, og så var der jo nogen, der forsøgte, og der så, der, der bakkede Kevin McCarthy hende jo op, med, om at man skulle ikke røre Willis og, tjene, og men det var jo også dengang, der rent faktisk var republikaner, der syntes, der skulle være en sag mod øh, Donald Trump øh, bagefter. Det, det, vindende, ligesom, skifte, altså det, det afsløber vel i virkeligheden bare, at man har en Kevin MacArthur, øh, altså, hvor, hvor en har til at vinde blæse i det republikanske parti, så blæser han med, ikke? Jo, forstændig. Altså. Nå, de er ikke enige om noget som helst, de her to øh, Ej, her. Den, det... den, ene, den ene har forlået sig med Trump, den anden... Øh, han har forlået sig lidt med sig selv. Han har jo bestemt heller ikke råd over i ramte på demokraterne, Mitch McConnell. Men hvis vi nu kigger på sagerne, så er det jo heller ikke, fordi der er meget, der er gået godt for nej, dem, det nej, sidste nej, år. Det, det helt store issue er jo selvfølgelig, at de har et kæmpe problem ved midtårsvalget næste år. Ja. Det er en, det hedder en, de har faktisk 1,9 trillioner problemer. Ja, hvis du forstår den lille det, det var meget elegant. Ja, jeg var det, ikke det. det er jo, at det, demokraterne har vedtaget den her stimuluspakke, som har kæmpe opbakning i den amerikanske befolkning. Den amerikanske økonomi går godt, og republikanerne har intet ejerskab over den. Nej. Altså, og hvad gør man ved det? Man håber, det går dårligt. <laughs> det, det, man kigger op mod himlen og tænker, at der kunne der godt komme en metoder. Da, der, der, der, man håber virkelig, at... Øh, at det her det ender galt, eller der er, på en eller anden fasong er noget, der kører sporet, fordi ellers så er man virkelig øh, på ja. den. Altså, så er man virkelig øh, malet op i hjørne, og... Øh, men det var jo det, der hedder en gigantisk strategisk fejl. kæmpevæsen Den skulle man, have man Man skulle have etten. Så det kan det godt være, at man kunne have etten på 1,5 trillioner, måske så ikke øh, demokraterne har gået med. Men det er det, der er interessant her, ikke? Fordi, jo, det her var i uden tvivl. Øh, Men det, der er interessant her, det er netop også, at sådan nogle fejl plejer især Mitch McConnell altså ikke at lave... Nej. Det er også det, der for mig at se er sådan endnu et bevis på, at, at de virkelig har styr på tingene, og der er lang vej hen til, at det begynder at virke for dem. Fordi uanset hvad man så minner om McConnell, og uanset hvordan og hvorledes, han er en dreven strateg, mm. og han spiller spillet bedre end de fleste har gjort i årtier på Kærevsudhavet. Han er et magtmenneske ind til benet, og han kan læse en situation nærmest før nogen andre har gjort det, og han kan lave sådan en brøler her. Så viser det også noget om at han ikke er, hvor han har været, og at han heller ikke derfor har den opbakning, han har haft før. Og det er meget, meget Det er for mig at se, at det, altså, det, det er et af de allerstørste hovedbrud, der er for republikanerne, fordi altså, en ting er, at Kevin McCarthy han så har bestemt sig for, at han bare vil være best friends med, med Trump, øh, uanset hvad det koster af offentlig ansigelse og, øh, og almindelig i øvrigt. Men Mitch McConnell, han står sådan her, tænker, han vil ikke lege med demokraterne, fordi det har han aldrig rigtig kunne finde ud af. Han vil heller ikke lege med Trump, fordi han gider altså ikke blive med at lege med en mand, der bare tæsker løs på ham hele tiden, og han synes jo, at det er forkert. De skal ikke den vej. Han har godt modstået McCarthy i at den vej er simpelthen for smalt og for bumpet, hvis de gerne vil have magten tilbage, og det vil McConnell gerne. Og så står Mitch McConnell, og det er måske også den sidste problemstilling, som er vigtig at tage med. Han står altså over for et midtvejsvalg, hvor der ikke umiddelbart... Altså, Overraskelser kan ske, men der er mest, der taler for, at det ikke lykkes for republikanerne. Ja, at og, det, og det er matematik også, fordi at øh, republikanerne har simpelthen flere øh, kandidater på spil. Det er det mm. eneste. Altså, det er jo 33, så ja. vi, øh, eller 34 hver anden gang. Eller ja. to, to ud af tre gange er 33, en sidste gang er det 34. Det, det er den ene del af det. Men den anden del af det, det er, at republikanerne har nogle meget markante senatorer, der ikke stiller op igen, altså i svære stater, vi snakker ja. Ohio, vi snakker Pennsylvania altså ikke steder, som bare lige ligger til, altså de, det er svingstater de kan, de kan i den grad øh, svinge øh, <laughs> begge veje og så er der den anden ting, det er at, hvis jeg prøver at komme ud så, så tror jeg virkelig, at det her det handler om det, der hedder strategisk uenighed ja. McConnell havde en strategi fra Obama han prøver at gentage, den virker ikke det er den der med bare at være lidt mod alt hey jeg er mod alt men, men, men det virker ikke, fordi det er en anden modstander. Det er en modstander, der kravler ikke så langt op i træet. Og Biden siger, det er fint nok, du kan være med til noget, så gennemfører vi bare det, vi kan. Mm. Altså, og, så, og så bliver det sådan lidt, nå okay, jamen, jeg er mod alt, jamen der sker jo noget alligevel, så hvad ved du egentlig? Altså, det er den ene del. Så har han en gruppe, som er de her Trump-hardliner, som jeg, undskyld, at siger det, Mitch McConnell er jo vanvittig strategisk, men jeg tror simpelthen ikke, at han ved, hvordan han skal arbejde med dem. Nej, Fordi sådan. han kan jo ikke få dem med på noget andet, end at være Trump-heitlerne. De lytter jo ikke på ham, de gør jo, hvad de selv vil. Det er jo ikke ham, de tror på. Nej. Og, så, og så er det værste ved det, så har han jo en sidste gruppe, som netop, apropos en Rob Portman, hun nævnte vi lige, men, mm -hmm. men en Mitt Romney, en... Øh, der, Susan Collins. Susan Collins. Lisa så, Murkowski. Lisa Murkowski, som jo gerne vil samarbejde med demokraterne om nogle ting som synes, der skal en anden sammen. altså, hvad hva pokker skal man... Altså, det, det er ikke, fordi jeg nogensinde ønsker at være en situation, hvor jeg skal undskylde mit smerkolde, men jeg har faktisk også lyst til at lægge mig lidt tilbage og sige, hvad hva pokker skal man gøre? Altså, jeg synes i virkeligheden, nu tager vi lige nummer to ting, der er gået rigtig dårligt for, det er hele det her infrastruktur. Hvad poker skulle han gøre? Skulle han gå ind og embrace det? Så ved han jo i hvert fald godt, så har han fuldstændig helt og dels afskrevet halvdelen på tid. Ja, og så er han sikker på, at han får Trump på nakken, og han er sikker også han på... at Ja, det, det, det, det er jo risikoen. Nok. Og det er jo lidt der, hvor han sidder i saksen, fordi Michael McConnell havde jo håbet, det er da jo ikke skyngende tvivl om, Michael McConnell havde håbet på, at når han en dag ville meddele, at han ikke genopstiller. Mm. Han er jo heller ikke nogen ung mand. Æ, han, han kunne godt være på sidste periode. Det, det ikke, kunne det sagtens være. Han, lige, han lige på, lige på han, genvalg. Ja. Så det vil sige, når han næste gang skal søge et genvalg, så har han så vidt, jeg husker, 84 eller 85. Det er klart, den mand havde jeg gerne set for sig, at når han trækker sig tilbage, så var det som flertalsleder i senatet, mm. som magtfuld, stærk flertalsleder i senatet, som virkelig var ham, der stadig styrede bussen og så videre. Det er han ikke. Og som du selv siger, risikoen er der måske at han måske når at blive væltet. At de altså, børnede, som vi ham ud. Jeg kunne godt se for mig, at lad os nu sige, at det går halvskidt for, hvad hedder det... Øhm der er virkelig to scenarier. Der er en, det er jo det, hvor, hvor, hvor, de, hvor, hvor republikanerne genvinder magten i senatet, så gør de det jo nok, skræmmende nok, eller interessant nok, i virkeligheden lidt på en Trump-bølge. Ja. Det, det er det ene scenarie. Det tror jeg ikke er specielt sandsynligt, men det tror jeg det, jeg. Tror jeg, det er ene scenarie. Jeg tror, det her fedt spil scenarier. det er det, der ikke kommer til at virke for dem. Og det andet scenarie, det er jo, at de går med Trump-bølgen og sådan nogle ting. Det er også det, man kan se ud fra, hvad det er for nogle kandidater. Det ligner, man vil stille op. Altså, bl.a. op i Alaska, der er jo mm. reelt risiko for, ligesom, at Kauski bliver uafhængig. Man bliver genvalgt, men som uafhængig. Yeah. Altså, eller, altså, somewhere in between. No og den anden del, det er, at man kører trump og så taber man med... med man, altså, et brag, det vil jo være, at den lige pludselig er 52-48 eller 53-47. Det er ikke ret meget, der skal til for, at det er et brag. Men så, så, så tror jeg også, at man vil sige, ved du hvad, Mitch, der skal nye kræfter til? Ja. Yeah. Så det, jeg, altså, jeg begynder at have det sådan at sige... Hvordan er det lige, at han overlever på den anden side af 22? Det synes jeg faktisk er den interessante ting i det. Ja, og det er svært at sige for, os. jeg er helt enig med dig. Det er, det er vejen ud af det her fra McConnell, hvor det ser pænt ud, er stort set umuligt at forhøje på. Og det ville i virkeligheden, det Kevin McCarthy. Det er den anden... Altså, nu kan man snakke meget om McCarthy's klarsyn, men det vil måske... Så, så kan det være, at manden ikke har ret. Det kan være, at det går frygtelig galt for Kevin McCarthy, og han... Øh, brænder op, som en eller anden, der fløjer alt for tæt. I De der fløj fløje for tæt på, på solen og alt det her ting. Men det er den analyse, han har lavet, og sige, jamen det, det er den her vej, det går, så nu binder jeg mig fast det der skib, og så må jeg jo synke med det, hvis det er. Ja, enten det. Det kan godt være. Eller også så er den analyse, han har lavet, at den, at han tror, at det er en bølge, eller t i 2010, ja, som, som ja. var det, der sikrede. Fordi ja. ja. Hvis et af de to øh, kongreskammer tipper næste efterår, så er det ikke snatet, så er det huset. Mm, det, der er, det er meget tæt, øh, altså i dag er jeg også med, at det er tæt i snatet, men af de grunde, før, så er det svært at se for os. Der er længere vej der Men det kan sagtens lade sig gøre for dem af flere på huset. Øh, selvom at demokraterne har gjort meget rigtigt, så er det absolut inden for skiven af det, der kan lade sig gøre. Og det er tydeligt, at McCarthy han har vurderet, den måde, man flytter mm. de sidste mandater... Det er ved at mobilisere basen yderligere. Det er ved at køre med Trump-linjen. Ligesom man så, at det var Tea Party-bevægelsen og alle dem, der pludselig støttede op om Tea Party-kandidaterne i 2010, som også gjorde, at man i sin tid fik vippet demokraterne ud. Det var dengang, man. Første gang ja, ja. Øh, overtog øh, et kammer under Obama, og, øh, og det er jo klart, det er jo det, de håber, og det er, det, det er jo den analyse, jeg ser for mig, han Jeg lavet. er 100% en, det er den analyse, han har lavet. Det er at sige, hvis det her, det skal gå, jamen, det er lidt det, det, jeg mener med at sige, han har sagt, jamen det er den her vej, det går, så nu binder jeg mig fast til det, så er det være, det går galt, så er jeg færdig alligevel. Altså, der, altså, han kan ikke fedt spille sig til det, og jeg tror, det er virkelig, at det er Kevin MacLeod, han, har sagt, han har bare sagt, prøv at høre, det, det er den vej, jeg går, går all in. Nå, hvis man lige skal se på noget der trods alt er gået nogenlunde for dem. Jeg synes faktisk, der er et par, par, par lyspunkter. Ja. De fik holdt nogenlunde sammen på partiet i forhold til hele øh, rigsretssag mod Trump og undersøgelseskommissionen. Det fik de dog altså, lagt ned. Det viser dog, at altså, he hele de opløsninger er det ikke gået. Det behøver vi ikke lige snakke så meget om. Det er bare en sig. konstatering af, at skaderne er dog trods alt begrænset. Men så synes jeg, det er interessant at se, at de i hvert fald har fundet et punkt, hvor de kan sætte kniven ind hos demokraterne og det er immigration. Ja. ja det, det, det, det kører de på. Det, det kører de på, og det lykkes for dem. Ikke? Jo, jo. Og så synes jeg, det er interessant at se, det de er også er begyndt på nu med, at, når man skal altså, det, det er det sådan noget, hvor jeg altid tager hatten af, hvorfor, det er det der med at sige, jamen, det går fantastisk med økonomien, der vælter i mit job. Ja, ja. Har I tænkt over inflation. Ja, inflationen er lige... Nej, ja. den er ikke god. Altså, nej, nej, de er jo i med at prøve at skabe et narrativ om, det går dårligt i USA, og det synes jeg er interessant, altså det er, ikke det er en god idé, men jeg, jeg synes det er interessant kommunikativt, som man siger. Nå, men det er det da, øh, også fordi det løbes jo for Trump øh, i 16, altså, ja. øh, der gør han jo også fuldt blade, fordi der var nogen, der havde den oplevelse, og det er jo klart, at øh, hvis de kan støtte den oplevelse en gang til blandt de vælgere, som de gerne vil have mobiliseret, så tror jeg i hvert fald øh, tydeligvis, at mm. der er noget at hente ved det. Men, men, men uanset, at der er nogle små ting her, fordi det, jeg synes, det er små ting, mm. øh, der er gået godt, godt. Altså bunden er, altså det er gået mm. elendigt for mm. de to her <laughs> i løbet af den første halvdel af 2021. Mm. Det er der simpelthen ikke øh, nogen nuancer på. Det har simpelthen været en stor gang af elendighed. De har ikke haft styr på tingene. De har ikke fået sat fødderne rigtigt på noget tidspunkt stort set, og øh, den rigtig dårlige nyhed for dem, det er, at der er ikke rigtig umiddelbart noget, der tyder på, at øh, det bliver bedre, selvom de lige får en sommerferie nu. Der er jo ingen grund til at spørge, hvordan forum øh, er for dem, men i virkeligheden, det ser du, at de begge to sidder efter 2022? Nej, det gør jeg ikke. Hvem tror du, der er større chance for, at sidder stadig? Det gør Kevin McCarthy. Jamen så så er det, det, det, fordi for... det lykkedes. Ej, var det smukt. Så vi, er det, fordi det lykkedes. Vi, vi, vi er enige. Jamen, det er jo så der programmet så i fred og ro kan afsluttes. <laughs> det er det faktisk. Ja, øh, enighed her, ikke så meget det republikanske parti. Skal vi ikke bare sige, at det var ordene for i dag? Det var ordene for i dag. Det var godt. Det her, det er kampen for Amerika. Husk nu, du kan støtte både det her program, men også kongressen.com ved at gå ind og blive medlem. Tak for i dag.